62. Чому Гейзел не злякалась? Із Сан-Лоренцо з літака зійшли сім пасажирів. Ньют із Анджелою, посол Мінтон із дружиною, Г. Лов, Кросбі з Гейзел та я. Після митниці нас запросили вийти на парадну трибуну. Звідти ми могли спостерігати за надзвичайно мовчазною юрбою? П'ять чи більше тисяч мешканців Сан-Лоренцо витріщались на нас. Острів'яни мали шкіру кольору вівсяної каші. Усі вони були худорлявими. Я не помітив жодної гладкої людини. У кожного баркувало кількох зубів. У багатьох ноги були кривими або опухлими. Жодної пари ясних очей. Оголені груди жінок були пласкими. Пов'язки на стегнах чоловіків майже не приховували чогось дуже схожого на маятник старовинних годинників. Там було багато собак, але жоден не гавкав. Було багато дітей, але ніхто з них не плакав. Де інде хтось тихо кашляне? Оце й усе. Попереду натовпу стояв військовий оркестр з інструментами на поготові, але він не грав. Перед оркестром стояли прапороносці. Вони тримали два прапори – американські зірки та смуги та прапор Сан-Лоренцо. На прапорі Сан-Лоренцо були зображені капральські шеврони морської піхоти на синьому гербовому тлі. Обидва полотнища без звисали у вологому нерухомому повітрі. Мені здалося ніби десь далеко, я чую бумкання мідного барабана. Але насправді такого звуку не було. Це моя душа відчула дзвінкий металевий жар клімату Сан-Лоренцо. Знаєш, я дуже рада, що це християнська країна, прожепотіло Гейзел Кросбі на вухо своєму чоловікові. Бо іначе я б трішки злякалась. За нашими спинами стояв ксилофон. На ксилофоні виблискувала табличка, прикрашена рубінами та гірським кришталем. На таблиці було викарбовано ім'я – Мона.